25. A hieroglifák kamrájában Mutatni akarok valamit. Szebáztján a terem közepére vezette Lexet, oda, ahol két legalább 15 láb magas oszlop közé egy kőlapot erősítettek. Az archeológus rábökött a kőlapba vésett hieroglifák egyik sorára. Itt egy beavatási szertartást írnak le. Kezdte. Rámutatott az egyik képírásjára, amely arra az időnként láthatatlanná váló lényekre emlékeztetett, amelyek először támadtak az expedíció tagjaira. – Ezek a lények! Ezek vadászok! Azért küldték ide őket, hogy bebizonyítsák, méltóak arra, hogy a felnőttek közé lépjenek. – Micsoda? Azt akarod mondani, hogy ezek kamaszok? – kérdezte döbbenten Lex. Sebastián megvonta a vállát. Nem tudom, milyen hosszú ideig élnek. Talán több ezer évig. Fogalmam sincs mennyi idősek, de az biztos, hogy végre kell hajtaniuk a szertartást. Az újját egy stilizált csillagmezőre tette, amelynek közepén egy ragadozó madárra emlékeztető valami lebegett. Így jönnek. A szertartás szabályai valószínűleg tiltják, hogy komolyabb fegyvereket hozzanak magukkal. Minden a rítus része, mondta Lex. Pontosan, ki kell érdemelniük, hogy használhassanak bizonyos eszközöket, ahogy annak idején a lovagoknak is ki kellett érdemelniük, hogy sarkantyút hordjanak. Szebasztián a kőlapra csapott. Itt van az egész történet. A jeleket nem igazán értem, egyszerre hasonlítanak az asztékok és az egyiptomiak írásjeleire, de, de a lényeget elmondtam. Ha lenne egy kis időm, minden részletre fényderítenék. Megérintette az egyik jelet. A forma bizarr volt és primitív, Lex mégis felismerte a rajzot, a földet ábrázolta, mégpedig olyannak, ami ennek az űrből látszik. A jel fölött egy kerek tűzkorong lebegett, amely minden bizonyjal a ragadozó madárra emlékeztető hajóról levált leszálló egységet jelképezte. Ahogy korábban már mondtam, kezdte Sebastian, az asztékok a tízes számrendszert használták. Ezek a jelek, ezek itt, ezek nagyjából hasonlítanak az aszték tízesre. Ha egy kicsit számolunk, akkor töprengve elhallgatott. Ötezer évvel ezelőtt a vadászok találtak egy félre bolygót. Ez a mi földünk. A primitív embereknek megtanították, hogyan hozzanak létre hatalmas építményeket. Őseink istenként tisztelték őket. Az ujját egy háromszögre húzta, ami fölött egy lángoló korong lebegett. A korongból kiáradó vonalak valószínűleg az űrhajó által sugárzott rejtélyes erőket, esetleg a tudást, a bölcsességet szimbolizálták. Több ezer ember! Több évtizeden át dolgozott az Istenek parancsára. Talán évszázadokig is eltartott a munka. Végül létrejött ez a piramis, meg a többi ehhez hasonló. Sebastian az egyik erre nézett, amely úgy nézett ki, mint egy kígyó, amely a saját farkába harap. Ez a rajzolat sok helyen, például a gnosztikusoknál is, az idő múlását jelképezi. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a piramis esetében mást jelent. Talán az élet folytatódását, talán a hagyományok megőrzését. Nem tudom. A jel újra és újra felbukkan, az is lehetséges, hogy egy bizonyos lényt, a nagy kígyót szimbolizálja. Sebastian kis szünetet tartott. Sok olyan szent szöveg létezik, amelyből az derül ki, hogy az Istenek időnként visszatérnek, és ha megjelennek, akkor komoly áldozatokat várnak az emberektől. Elgondolkodott. Azt hiszem, ez a jelsor azt mutatja, hogy embereket áldoztak fel a nagy kígyónak. Az is elképzelhető, hogy a kígyó valamilyen módon az áldozatok testéből született meg. Nem értem. Kígyó? Miféle kígyóról van szó? kérdezte Lex. A kígyó az olyan lények jelképe, amelyek nem úgy néznek ki, mint mi. Van egy tippem, hogy pontosan milyenek, azt hiszem már velük is találkoztunk. Sebastian folytatta a jelek tanulmányozását. Az áldozatokat papok vezették a szertartás helyszínére. Az emberek ráfeküdtek a kőtömbökre, amelyek mellett vagy mögött valamilyen tojások helyezkedtek el. Itt ez a sor egyértelmű utasítás arra, hogyan kell elhelyezni a tojásokat a kőtömbök közelében. Szóval azokban a mélyedésekbe a tojásokat helyezték, nem az áldozatok szívét? kérdezte a nő. Ezek szerint? Szebastián megcsóválta a fejét. Nem egészen értem a dolgot, de nézzük tovább. A tojások valamilyen módon megtermékenyítették a kiválasztottakat, akik azután életet adtak a nagy kígyóknak. Az istenek ezt követően megküzdöttek a kígyókkal. – És ez mi? – kérdezte Lex, és az egyik freskóra mutatott. A freskó egy ragadozót ábrázolt, aki egy piramistetején tetején állt. A feje körül csillagkorona ragyogott. A vadászok olyan küzdelmet vívtak a kígyókkal, mint annak idején a gladiátorok a vadállatokkal, magyarázta Sebastian. Csak a legerősebb maradhatott életben. Az, aki arra érdemesnek bizonyult, visszatérhetett a csillagok közé, vagyis hazamehetett. És a gyengékkel mi történt? Mi lett azokkal, akik vesztettek? Sebastian egy újabb képsorozatra mutatott. Az első egy piramist ábrázolt, amelynek oldalán három ragadozó állt. A piramis tövében kezrei nyűzsögtek. A másik képen a ragadozók felemelt karral álltak, a csuklójukból valamilyen sugarak törtek elő. A harmadik képet Lex megdöbbentően ismerősnek találta. Egy robbanást ábrázolt egy hatalmas tűzgomolyt, ami fölött zöldes gomba alakú felhő lebegett. A robbanás közelében minden és mindenki elpusztult. Ha az Istenek vereséget szenvedtek, az embereknek rettenetes csapást kellett elviselniük. Egész népek, egész civilizációk pusztulhattak ki egyetlen éjszaka alatt. Egész fajok tűnhettek el a világról. Mindörökre. Lex döbbenten nézett maga elé. Úgy érezte, végre megoldást talált arra a családi rejtére, amelyet évtizedek óta senki sem tudott megmagyarázni. Szóval ezek a lények már jártak itt? Egészen biztos, mondta Sebastian. Több ezer évvel ezelőtt jöttek először. Ki tudja azóta hányszor voltak köztünk? Lex a férfira nézett. 1979-ben itt a Bóveoja szigeten rejtélyes atomrobbanás történt. Egyetlen nemzet sem vállalta érte a felelősséget. A légierő tudósai természetesen eljöttek ide és megvizsgálták a helyszínt. Nem tudták megállapítani, hogy a radioaktív izotópokat hol bányázták. Tudnot kell, hogy a földön fellelhető urániumról, a molekuláris jellemzők alapján minden esetben ki lehet deríteni, honnan származik. Ezt honnan tudod? Lex megcsóválta a fejét. Az apám a légierőnél dolgozott. Tudós volt. Húsz évet áldozott az esemény tanulmányozására, de hiába nem sikerült kiderítenie, hogy az a bizonyos uránium honnan származott. Sebastian megvakarta az állát. Ezek szerint tényleg nem először járnak itt. Ezek, ezek a ragadozók, ők hozták ide a kígyókat, azért, hogy vadásszanak rájuk? Igen, felelt a férfi. És eddig nem találkoztunk velük. Sebastián megrázta a fejét. Szerintem az a bizonyos hőjelenség, amit vilen műholdja észlelt, valójában csali volt. A ragadozók ide akartak csalni bennünket, mert... mert nélkülünk nem születhetnének meg a kígyók, és elmaradna a vadászat. A labirintusban Két lidércalak jelent meg a szobrok között. Apró, kékes energiavillámok villantak, és a két ragadozó láthatóvá tette magát. Egyikük azonnal támadó állásba helyezkedett, a láncjáját felemelve felkészült arra, hogy szükség esetén harcoljon. Társa letérdelt, és átkutatta Bassz és Stone hulláját. A hiányzó fegyvereket kereste. Pillantása a savmarta fémhálóra tévett, Max Stefford tetemére ügyet sem vetve megvizsgálta a rovarlény vére által a hálón okozott sérüléseket. Az árnyékok között a mennyezeten egész csapatnyi fekete csillogó test kúszott. A portyázó lények valóban úgy mozogtak a falakon, az oszlopok között, a sötétben, mint a rovarok. Hirtelen leereszkedett egy hosszú szegmentált farok, és villámgyorsan rácsavarodott az egyik ragadozó nyakára. A vadásznak arra sem maradt ideje, hogy felkiáltson. Teste a levegőbe emelkedett. Hiába rugdalódzott, a halált nem kerülhette el. Társát már csak a padlóra csattanó sisak és a zápor esőként hulló, foszforeszkáló vércseppek figyelmeztették arra, hogy az ellenség a közelben ólálkodik. A ragadozó megfordult, és a mennyezetről a padlóra zuhanó, zöldes vérrel borított testrészekre bámult. Egy kar. Egy láb. Egy felsőtest. A vadász felüvöltött és előkapott két hajító korongot. Az egyik sötét sarokból egy arcmászó vetődött a ragadozó irányába. A harcos, laza, könnyed mozdulattal kitért, majd elhajította az egyik korongját. A penge könnyedén kettévágta a rózsaszínes, fehéres, rákszerű teremtményt. Az arcmászó testének két feléből savas vérfröccsent a ragadozó maszkjára, és melvértjére. A ragadozó elhajította a második korongot, majd kétségbeesett igyekezettel megpróbálta lerángatni a fejéről a maszkot, mielőtt a sav keresztül marja, és égetni kezdi a bőrét. A vákumos zárszerkezet felsziszent, a füstölgő sisak és a maszk a padlóra hullott. A vadász megszabadult a melvértjétől is, amelyre már mély lyukakat mart a savvér. Égett szak töltötte meg a levegőt. A ragadozó felülvöltött, a sav beégette magát a bőrébe, az izmaiba, a csontjaiba. A melvért a sisak mellé zuhant. A ragadozó egy pillantást vetett a melkasán füstölgő sebekre, megérintette az arcát. Mesztelenül, maszk nélkül fordult szembe támadóival, a két kifejlett harcossal. Felemelte a láncjáját és vállon szúrta a hozzá közelebb lévő ellenfelét. A szörny visítva hátrálni kezdett, de a társa oldalra lökte a láncját és rárontott a vadászra. Egy harmadik rovar ugrott le a menyezetről. Farkát a ragadozó lába köré csavarta és rántott rajta egyet. A vadász fájdalmasan felüvöltött, a farok pengeszerű taréjai valósággal lemetszették a lábszáráról az izmokat. Összerogyott, a padlóra zuhant, és semmit sem tehetett az ellen, hogy a rovarok a testébe, a húsába mélyesszék karmaikat. A fentről támadó rovar valósággal ráhasolt a vadászra, a farkával megbénította a lábát. A ragadozó hadonászott és rugdalódzott, de semmit sem tehetett. Tisztában kellett lennie azzal, hogy másodperceken belül véget ér az élete, ám erre nem került sor. A rovarok körbefogták, leszorították, sűrű, átlátszó nyálkát csorgattak az arcára, a melkasára, ám nem sújtottak le rá, nem döfték keresztül. Gondoskodtak arról, hogy ne mozoghasson, de nem tettek kárt benne. Eközben várakozóan sziszegtek. A ragadozó felemelte a fejét, és látta, hogy valami megmozdul fölötte a levegőben. Megpróbált feltápászkodni, hogy jobban lásson. Egymáshoz közelülő apró szemei elkerekedtek. Fentről egy megdöbbentően nagy rovar ereszkedett alá. Termetesebb volt a társainál, agresszívebbnek látszott. Ahogy az agyarait vicsorogva közeledett, a vadász számára egyértelművé vált, hogy ez a sötét szörnyfalka vezére. A bestia lassan kibontakozott az árnyékok közül. A testén számtalan seb és sepp látszott. A nyomok arra utaltak, hogy már találkozott a ragadozók fémszálakból álló hálójával is. A többi kisebb termetű rovar hátrébb húzódott, a behemót egyre közeledett. Lehajtotta a hosszúkás fejét, és olyan mozdulatot tett, mintha megszagolná a fekvő ragadozót. Ezután két hosszú ében fekete kezével megfogta a vadász koponyáját, és még keményebben leszorította a kőre. A ragadozó maga tehetetlenül csattogtatta agyarait, mozzanni sem bírt a szörnymarkában. Ennek ellenére még akkor sem adta fel a védekezést. Vergődése erősebbé változott, amikor hosszú vékony lábak érintését érezte a felső testén. Felmordult és a szemét erőltetve végignézett magán. Abban a pillanatban, amikor meglátta a szája felé kapaszkodó arcmászót, olyasmi történt vele, ami eddigi élete során még soha, megízlelte a félelmet. Az arcmászó gyorsan és hatékonyan végezte el a feladatát. áldozat áldozata szájára, farkát a vadásznyaka köré fonta és kiadta a testéből a petéket. Miller kinyitotta a szemét. Az első másodpercben nem tudta, hol van. Valami megmagyarázhatatlan félelem áradt szét benne. Állt, Legalábbis függőleges testhelyzetben volt, ám amikor mozdulni próbált, rá kellett döbbennie, hogy ez valami miatt nem sikerül. Végignézett magán. A testét kemény, fekete anyag borította, amitől úgy nézett ki, mint a rovarok bábjai. Csak a jobb karját hagyták szabadon. Felemelte a kezét, a ruhája ujján vérfoltok vöröslöttek. Jobbra fordította a fejét, és amikor meglátta a mellette függő két embert, Eszébe jutott, mi történt. Verheiden! Hallasz? kérdezte. Verheiden arcára egy rákszerű lény tapadt, a testét ugyanolyan anyag rögzítette, mint Millerét. Amikor megmozdult, az arcmászó szorosabbra húzta a nyakára tekert farkhúrkot. Verheiden azonnal abba hagyta a próbálkozást, belátta, hogy az történik vele, amit az arcmászó akar. Verheiden mellett Miller egy másik társukat, connors látta, vagyis azt, ami maradt belőle. A halott ember felsőteste úgy nézett ki, mintha bomba robbant volna a melkasában. A tetem ernyetten lógott a falon, olyan volt, mint valami elmebeteg szobrász alkotása. Arcáról már levált a rákszerű lény, ott hevert a lába előtt, apró rovarlábait az ég felé fordította. Miller nedves, cuppogó hangot hallott. Lenézett a lába elé, mahol egy hústojás állt. A tojás tetején lassan szétnyíltak a szirmok, a réseken sűrű, undorító bűzlő váladék szivárgott ki. A tudós megfeszítette a testét a szerves békjókban. Kétségbe esetten oldalra nézett, és észrevette, hogy verheiden vállán még mindig ott van a pisztolytáska, amiben ott lapul a fegyver. Miller fél szemét a húshéjú tojáson tartva kinyújtotta a jobb karját, éppen hogy elérte a fegyver markolatát. A tojás szírmai lefittyettek. A nyílásból hosszú fehér lábak bukkantak elő. Miller minden erejét összeszedte, és addig erőlködött, míg sikerült megmarkolni a fegyvert. Abban a pillanatban, amikor az arcmászó lendületet vett és elugaszkodott a tojástól, a férfi maga elé tartotta a pisztolyt és meghúzta a ravaszt. A lövedék lerobbantotta az arcmászó testének felét, ám az apródög makacsnak bizonyult, miután a padlóra zuhant, megfeszítette megmaradt lábait és megpróbált felkapaszkodni Miller testén. A férfi még két golyó teresztett belé, ennyi már több volt, mint elég. – Egy-null a breakerek javára! – jegyezte meg Halkan Miller. Diadala azonban nem tartott sokáig. A cafatokra lőtt arcmászó mögött a kőpadlón több tucat húséjú tojás várakozott, és mindegyikben ott lüktetett a neme világi élet csírája.